Där sitter vi en jävligt mörk och kall novemberkväll på Flöjtgatan i Karlstad ja, Det är lillördag, det är alltid något mm. Har vi någonting? Nej, det har vi inte, för vi jobbar imorgon ja. Det blir inte mycket av den här lillördagen Nej. Men eh, det är kul ändå Ja, det mm. var jävlar, det blir kyligt idag Det snöjar hela natten typ Mm det var ändå plusgrader i morse och ja. blött, men nu har det frysit på. Jag och Turbo var ju på det här bågskyttet mm. eh, idag. Och då var det nästan så att eh, vi gick in där. Och så när vi kom ut igen bara ja, en timme och 40 minuter senare så hade det frys på lite. Mm. Så det, det är full snabbt, temperaturen idag. Ja, det, det föll in i helvete snabbt. Har ja, vi var... varit typiskt svenska nu och pratat lite väder också? Vi, För in, det är... vi inleder vår spel- och filmpodd. Med att prata väder Ja, det är jävligt speciellt Men det är för att vi vill ändå fånga En känsla, en kontext Ja Att eh, få med oss lyssnaren Som kanske är ute i det här ruggiga vädret nu Ja, just det Så bygger vi en liten stämning här mm. Vi sitter här och myser på I Skitiga bordsduk ser jag nu Får dammsugaren. Ja, det, den är fin Den är jävligt fin Och min plektrumsamling här. Men ja, vi ska um, prata om en jäkla massa saker idag tänkte vi. Ja. Uh, för du hade lite önskemål att prata om uh, några speciella saker som du tänkte på. Ja. Uh, ska vi börja med det direkt <coughs> kanske? Det kan vi göra. Uh, sen senast uh, har jag sett två filmer. Mm. Uh, det är nämligen så här um, ibland så jag tror att du kan göra samma sak att man uh, små tittar lite på uh, YouTube innan man lägger sig, eller för all del på bussen, eller mitt på dagen. Men YouTube kan man alltid liksom. Man kan titta. Man kan börja titta på något, och så rullar det liksom bara på. Och sen har det gått två timmar. Ja, det har det ju hänt alldeles för många gånger. Ja, det blev lite så. Jag kollar på Watch Det är fan knark. Ja, de, för er som inte vet, då, de gör ibland topp fem, men allt som oftast topp tio listor. Det som jag tycker är problemet med Watch WatchMojo är ju att ju mer jag har tittat på det desto mer har jag ju fattat att eh, de har ju hämtat material genom att typ läsa vad alla andra tycker och göra en sorts sammanställning av det. Att ja. eh, All game capture eh, grej, alla filmklipp och sånt det har de ju tagit från andra YouTube-konton dessutom. Ja, just det. Eh, så att jag har ändå tappat lite respekt för det där. Det är ju någon gång som de har... Eh, Snott fakta av en annan youtuber ah, ja, okay. Och en gång så La han upp ett klipp För han visste att de på WatchMojo Kommer att titta på hans grejer För att ha som källa Och då ljög han ah, I sitt klipp okay. Alltså han gav Inte jättefel fakta Men tillräckligt fel För att man skulle märka Om någon hade snott det ah, okay. Och WatchMojo snodde det rätt av ah, ja, okay. Sen så tog de bort det klippet men fortsätt för all del, det är ändå kul att titta på det Ja, sen Hamnade jag Någonstans Det var typ Filmer som är remakes fast du inte vet om det Något sånt mm. Då hade de med Titanic Där från 1997 är det en remake alltså? Ja, det är det man lite komma till Då pratar de om den här filmen som heter A Night to Remember Från slutet av 50-talet Som också är en Titanic-film mm. Så hade de klippt ihop Lite klipp då från den Som överensstämde väldigt mycket Med Titanic från mm. 97 Och när det presenterades På det sättet Så var det ju väldigt tydligt att Ja, här har nog James Cameron liksom Inspirerat sig av för det var lite vinklar och lite minspel och sånt där som man kände igen väldigt tydligt. Mm. Eh, så då bestämde jag mig för att jag kanske ska kolla på A Night to Remember mm. för att se hur det är. Eh, och hur lik den är Titanic så tycker jag att eh, det var ju lite taget ur sitt kontext om man kan säga så det är klart. Om man, om man väljer ut tio scener och mm. visar kolla vad lika de är, mm. ja, då blir de det. Men, det skulle man nästan kunna göra med vilken romantisk drama som helst, kanske. Ungefär så. Men så nu när jag hade tittat på hela filmen så tycker jag att de är speciellt lika. Alls, egentligen. Så remake, nej. Inte alls. Nej. Men det var kul ändå, lite intressant. För särskilt när jag var där i tioårsåldern, kanske när den här Titanic kom... Mm. Så var jag ju väldigt fascinerad av Titanic Och man hade hört om det lite innan Om den här båten och Det fanns någon mystik över det Man hade väl sett massa program om det På typ mm. Discovery Channel Det fanns det då, det måste väl ha gjort Ja, eller bara på SVT, någon sån där dokumentär och ja, man hade är ju ganska bra på mm. sånt där Och det he hela började egentligen med att En snubbe som heter Daniel Som gick i min klass, ettan till sexan Och sa, har ni hört talas om Titanic Det var en båt som gick på ett isberg och där någonstans började det. Och sen skulle mm. det komma en film och allt det här. Så hela historien är ju ganska fascinerande. Och det är väl det som James Cameron i sin film är väldigt bra på att fånga. Mm. Den här mystiken kring hela olyckan. Och också bygga faktiskt väldigt intressanta karaktärer. Kan tycka mm. att de är lite platta och sådär. Men nej, jag tycker faktiskt att karaktärsgalleriet i den är väldigt starkt. att Man känner till ganska mycket om väldigt många. Mm. Och eh, det kan man väl säga Just den här A Night to Remember Som är ganska gammal 58 Visst man hade gjort film ganska länge Men det känns som de här storfilmerna Man kanske inte riktigt hade lärt sig Hur man håller intresset uppe i två timmar På något sätt Lite så kände jag när jag tittade på den ja, okay. För det blev liksom um, Ibland så var det med personer Och så tänkte man Vem är det här? Vilken roll är hans i det här? Mm. Så att den byggde inte upp några karaktärer Alltså Nej. Utan det här skulle nästan nog liksom Mer visa olyckan Så Nästan lite dokumentäraktigt För den sägs ju vara väldigt, väldigt Historiskt korrekt med mycket Mm och den hade också med lite senare, de visade mycket från andra båtar så här som varnade för is och hur de här som jobbar med de här morse-telegrafisterna, mm. liksom hur de här isvarningen liksom försvann i mängden av många arbeten. Så liksom, den ville väl visa betydligt mer så okay. hur det var möjligt att de missade detta. Uh, att man försöker få med någon form av faktion i det hela? Ja, det definitivt så kan vi säga. Det var ren faktion skulle jag säga. Okej. Okay. Men det saknas ju då Karaktärer Så det finns liksom inget Utöver det är Inget som är intressant att följa Egentligen mm. Och sen är den ju gammal Så man får ju ta Specialeffekter och sånt Med en nypa salt Men jag kan tänka mig Att det måste ha varit Väldigt imponerande När det kom ja, ja, så, För de använder väl Små modeller Som de liksom Har filmat I såna här vet Man filmar med Lite vidvinkel Och mm. lite så här snett Så se, ger det intrycket Att vara mycket större Ja, visst. Så det var ändå intressant att se den En sån här film Som var helt okej okay att titta på Men som man aldrig ser igen mm. Men det var kul Och jag har ju tittat Nu var det ju 2012 Så det är väl fem år sedan redan När det var det här 100 Då hundraårsjubileumet Sen dess kommit liksom hur många tv-serier Som helst Om mm. Titanic så, Och jag gillar ju den här historien överlag Så det har man kanske lite att titta på en del är ju den här miniserier, fyra avsnitt en timme. för okay. det går ju rätt snabbt kanske att titta på. Mm. Och sen finns det också en som heter Titanic Blood and Steel som handlade om eh, hur det byggdes. Då är det tolv avsnitt, det är ju lite längre. Mm. Och om ifall de verkligen håller intresset uppe med det. Ah, ja, visst. För det finns väl någon sån här konspirationsteori om att de slarvade när de byggde den hit och dit och att eh, Titanic egentligen inte är Titanic utan att eh, de använde det Det är regalskeppet, vad? <laughs> ja, det hade varit <laughs> häftigt. Nej, ja, men de byggde två båtar samtidigt, tror jag. Ja. Och så var det en som blev väldigt mycket snabbare klar. Det är Noaks Ark. Och då bestämde de att vi säger, det här är Titanic istället, trots ja. att det egentligen var den andra båten som skulle vara Titanic. Ja, ja, För de hade skyndat sig med den här tillverkningen med dåliga nitar och hitit skitsamma. Men det kanske kan vara intressant att se i alla fall. Mm. Titanic, blood and steel. Här kunde aporna klättra upp och ner, upp och ner och kladda på varann. Är det han, ytologen? Uh, ja, Ted Borg. Ted Borg. Nej, jag tyckte det var kul när du drog den här om teorier om hur uh, Titanic byggdes, hans teori om att regalskeppet Vasa i själva verket är Noaks ark. Jag, jag tycker att det är det bland det absolut roligaste i varann-tev. Mm. Så... Uh, ja, men nog om den A Night to Remember. Mm. Vill du ta någonting emellan som du har spelat eller sett? Eller ska jag ta den sista filmen också när jag ändå är ändå igång? Ja men gör det, för nu blir det så här fan, jag måste mm. samla tankarna lite så försöker jag komma på en bra Så säga jag vet att jag har sett någon film, men mm. jag kommer inte ihåg riktigt vilken det var, så att berättar du så länge så ska jag sortera jo, tankarna lite i helgen så tittade jag på den femte filmen i Pirates-serien Mm Uh, Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales eller uh, Salahars Revenge beroende på lite vilken version man ser okay. så att om man får tag en amerikansk version eller en europeisk version så har den lite olika namn strunt okay. samma, det är den femte filmen i alla fall mm. uh, och jag gillar ju de tre första mm. särskilt då ettan och tvåan det jag tycker att tvåan är den starkaste liksom det, är, det är bra matinéfilm mm. Liksom äventyrsaction Underhållning i två, två och en halv timme mm. Och eh, Med roliga skådespelare, roliga karaktärer Men sen så var ju tyvärr Den fjärde filmen riktigt dålig Okej okay. Den var väl godkänd men absolut inte Mer än så mm. eh, Så jag var väl egentligen Inte så sugen på den här för Jag kände att det kändes lite oroväckande men sen ser är det de här två norska bröderna Eller norska regissörerna I alla fall som har gjort den De har gjort Kontiki bland annat Bröderna Dal. Vad? Eller Bröderna Olsen Nej Nej, nu sitter jag bara och skämtar Jaha, förlåt, förlåt. Ja. <laughs> uh, Nej, men så jag tänkte De har gjort rätt bra film Så jag mm. tänkte att den här kanske kan vara intressant ändå Så jag hyrde den via iTunes Och tittade på den mm. Och uh, kan väl tycka att Problemet med den fjärde filmen Det var att storyn inte riktigt höll Men nu har det ju gått lite längre tid Så nu tänkte jag att de kanske har haft tid På sig att verkligen arbeta med Ett manus ordentligt mm. Och det stämmer väl till viss del För det är väldigt mycket bättre story mm. Och de knyter också an Till de äldre filmerna lite då De tre första på ett ganska snyggt sätt Och då får med lite tidigare karaktärer Utan att säga för mycket På ett mm. logiskt och rimligt sätt så jag var faktiskt positivt överraskad. Det var härligt. Den kanske inte är i klass med de två och första, men i alla fall med den tredje filmen. Mm. Så den ligger där att. Den här kan man se lite då och då och tycka att den är liksom bra. Men som i flera gånger eller flera omgångar? Eller? Nej, det är flera gånger. Den här kan jag tänka mig att se någon gång igen. Okay. Och då vet jag att jag kommer tycka att den är ungefär lika bra. Mm. För det är en bra grej med film, det tycker jag. Den är ju. Strax över två timmar tror jag Och den kändes inte för lång Och det brukar alltid vara bra När, när ja. två timmar går ganska snabbt Då vet man ju att eh, Man har inte tråkigt för stunden i alla fall Nej, jag är ju som som tycker att Två timmar för en film är ganska lång tid Ja, det, det har ju nästan blivit så att Det är standard idag också jag har ja, jättemycket film som är under två Nej, nej, alltså men det är ju så man har vant sig lite. Eller man, jag har vant mig lite tycker ja. jag. Jag tittar väl kanske som mest på film egentligen. Jag, jag tittar ju på film då och då och nu också. Men när jag var som nördigast och tittade på mycket film måste det nog fan ha varit 98, det är någonstans. Ja, ja. 97-98. Då man eh, kunde samla ihop pengar själv och hyra en film jag <laughs> hade för 50 spänn. Ja. Och så hade man någon polare som kanske hade fyllt 15 så man kunde köpa de lite farligare filmerna. Ja. Eller... Nej, hyra. Och sen vet jag Polare Tony, han hade köpt Starship Troopers. Den <laughs> såg vi typ varje gång vi träffades. Ja, den är häftig. Den var ju häftig i alla fall. Den, när man är elva år där och sånt så ja. är den ju in i helvetet häftig. Absolut. Nej, men jag tycker att den är bra. Det får jag, jag säga. Den skulle jag vilja se om i vuxen ålder ja, och se hur den håller sig. det är inte jättelänge sedan jag såg den. Det är ju underhållande action liksom. Mm. Jag vet att jag säger det här underhållande om film ganska mycket, men det är liksom det som är poängen. Ja, men den är ganska rå också faktiskt ändå, trots allt. Ja, det... men det var väl kanske därför vi gillade den som mest. Vi hade nog en för råa actionfilmer. Inte nödvändigtvis splatter, det kunde vi ju garva åt också naturligtvis. Ja. Men det var nog som en era där någonstans, 97-98. När allting var jävligt blodigt, när alla blodiga FPS kom med Fan vet jag, Duke Nukem och Quake Och de här När alla FPS var in i helvete Blodiga, ja. och ju mer du sköt på ett lik Så blir det bara köttstycken kvar Och det här mm. eh, Och det känns som att det ändå tog sig in I filmen också på ett sätt mm. Vilket i och för sig redan gjorde med Arnold-filmerna på 80-talet Men att det var inget konstigt Alltså det skulle vara Så det var kutym att det var mycket Blod och äckel Ja just det Ja. Så är min upplevelse För mm. jag kanske har analyserat filmåren Helt jävla fel Jag såg ju inte Titanic till exempel Jag kollade på Rovdjuret 1 och Starship Troopers ja, ja. Jag har med båda ja. Ja, jag, skulle vilja... jag har försökt att se Titanic Två, tre gånger Men mm. jag hinner alltid tröttna Efter en timme Ja, ja. Okej okay. Den hinner ju aldrig dra igång och egentligen ska man ju ge den den tiden så att den får komma igång kanske. Tre timmar och elva minuter är den tror jag. Det är jävligt lång tid som ja, sagt. Ja, det är långt. Eh, men åter till Pirates-filmen lite. Mm. Eh, så... Oj, nu tappade jag tråden lite. Nu kom det ut något meddelande här nämligen. ja eh... I alla fall, det som jag gillade med den det är att, eh, som sagt var stort plus För att storyn faktiskt var ganska intressant mm. Men det, sen är det ju samma grej De ska hitta en skatt igen Av någon typ mm. så liksom det blir, Man känner ju igen det mycket Men ändå så tycker jag att det är ett koncept Som alltid funkar Det kommer alltid vara kul Att se in jag Jones leta efter någonting Liksom att det är det som är målet I den typen av filmer Så, här, så blir det är jakt också ett koncept Som är... Tusen år gammalt, mm. om inte mer. Och det funkade faktiskt här. Och Johnny Depp var kanske lite mer tillbakadragen i den här också. Mm. För jag tyckte jag också i den här fjärde rullen att han skulle vara pajas hela tiden. Mm. Så de hade lugnat ner sig lite det med det den här gången. Och det tyckte jag också var ett klokt val. Mm. Och att Orlando Blum är med en sväng igen också tycker jag också var en bra karaktär som saknades lite i den fjärde. Inte mer jättemycket, men ändå tillräcklig stor del av storyn för att den ska kännas relevant och ha mm. med honom igen. Så det känns bra, mm. faktiskt. Och eh, om man, eh, som jag, alltid sitter kvar till efter eftertexterna på film så eh, kan man ju få sig en liten överraskning där också. Att det mm. hintas kanske om att eh, det kanske trots allt blir en sjätte film också. Film. Okay. Och det har väl börjat att bli lite bekräftat, så där nu. Däremot så såg jag, eller jag läste lite efteråt att Disney är dock lite oroliga över att filmen kanske gick lite sämre än vad den trodde för den drog bara in närmare 800 miljoner dollar. Och så den gick lite för dåligt. Och hur mycket gick de plus i boxoffice ja, då? Typ 400. Och vilken jävla förlust. Ja. Så det var det är den sjunde mest inkomstbringande filmen i år, tror jag. Ja. Och det är ändå inte tillräckligt bra. Det är intressant. Och då är det ändå fjärde filmen i serien också. Femte. Ja, femte. Ja, precis. Jag menar uppföljare brukar ju aldrig bli bättre än sin original. Nej, säger man fast nu kan det som bara komma på uppföljare som jag tycker är bättre eller lika bra som sin original. Ja, så alltså jag, jag håller med dig. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Vi har väl pratat om det någon gång. Uppföljare som är bra va? Har vi inte det? Har vi haft det som ja. ämne i podden? Ja, det tror jag. Ja. Nej, men ändå alltså, så tycker jag, har jag tänkt på det lite mer nu Att jag tycker ofta att uppföljare ändå är cv och Ja och ja, alltså, ja, Det känns som det där har Det gäller inte riktigt längre när jag tänker efter Jag kan aldrig känna Att det finns någon uppföljare som jag suckar till Sen finns det ju några uppföljare Som är totala katastrofer mm. Men då är det ju för att kanske första filmen Var slut och sen så gör man en uppföljare mm. Som kanske är helt andra En helt annat cast liksom. Ja och då sen kan, det bli så. kan man väl tycka då till exempel att eh, eh, Terminator 2 är ju en väldigt, väldigt bra uppföljare. Och ja. sen kan man titta på en uppföljare till då så kanske inte de som kom efteråt är riktigt lika bra. Nej. Så, så är det ju. Men eh, ändå det är inte på något sätt dåligt. Trean vet jag att jag tyckte var fullkomligt jävla värdelös när den kom. Jag och Evelina kollade på den och kände att vi vill ha våran tid tillbaka. Liksom. Mm -hmm. Men sen tittade jag på den och gick på tv för något år sedan. Och tänkte, men fan actionscenerna är ju ändå ganska kul att titta ja, på. Det tycker jag också. Sen är ju storyn och John Connor totalt värdelösa. Men det är Arnold. Liksom. Ja, Nej, men det, vi fick en bra actionfilm, varken mer eller mindre. Ja, så att den är ju inte. Nej, men det är klart, tycker... den kommer aldrig att ses på samma sätt som de två första gör. Nej, verkligen inte. Den känns ju mer som en renodlad action. Mm. Men det är väl liksom så här, Vem hade egentligen krävt mer än så? Det är väl lite det man får tänka på också, tror jag. Nej, precis. Sen, jag tror nog att det jag var mest missnöjd med var att jag tyckte inte att man uppföljde upp tvåan på ett snyggt sätt. Nej, det blir ju ett problem. För den är ju slut. Ja, där skulle hela Terminator-serien kunna sluta tvärt. Mm. Men så gör de här trien och... Spoiler alert, hela Skynet-grejen Startar ändå mm. Fast de har liksom raderat Alla spår av Skynet ja. Och Terminator-chipet, allting är ju Helt borta, mm. men Likt förbannat så var nej det fanns Någonting som var gömt någon annanstans Jag tror nästan att det är så att enda förklaringen Man får det är att, ja men det blir bara Förskjutet för människan kommer komma på det här Förr eller senare oavsett mm. vad man gör ja. Ungefär så är det, så det är ju... Och det kan jag ändå köpa På ett sätt Jo jo men ändå så någon känns det ju lite... finns ju alltid i någon dator någonstans. Ja. Även om det är 1991 eller vad fan det var. Mm. Och nu har vi fått två filmer till. Och tv-serier efter det. Just det så var vi... Sarah Connor Chronicles. Det har jag inte sett. Och en John Connor Chronicles. Jag har inte, heller, jag har inte sett någon av dem. Nej. Men det har väl inte anpassat Inte vara det jättebra tror jag inte. Vi har inte haft någon Terminator-special va? Vi får gå tillbaka och kolla. Ja. För det låter ju nästan som att... Det Men vi, vi har pratat har... Arnold va? Ja, men då mm. tror jag vi exkluderade Terminator Just för Aha. att den är en sån Men vi kan prata lite Terminator idag Så kan vi återkomma till det i något special Det gör absolut ingenting mm. uh, nej, för Sen kom ju den här Terminator Salvation Med uh, Christian Bale ja. Som uh, John Connor Den mm. tyckte jag var jävligt fet mm. den var ju, Det blev lite ett nytt koncept då Vilket gjorde det, ja, det, det var nog bra för serien Ja, precis Det är en side story En så kallad guiden Ja Okay. Som egentligen kanske inte följer efter de andra filmerna mer än att den här är och så här såg det ut När de krigar i framtiden typ ja. Eller är det här tänkt att vara en uppföljare till trian att allting skedde sig i år 2003 Men det funkar ju som det också Ja, precis Kan man ju se, det är absolut, det skulle kunna vara en variant om hur framtiden ser ut Och som kan vara uppföljare till dem allihop Mm för den Terminator Genesis äh, gör ju så att den blir nästan helt irrelevant. ja. För att de hittar väl Skynet och spränger åt helvete i alla fall i Salvation på något sätt. Mm. De kanske inte blir helt färdig, jag vet inte, men det känns ju ändå som att de är jävligt väl förberedda att slåss mot Terminators i Salvation. Mm. Än att det är någon total apokalyps som de gestaltar i ettan och tvåan. Ja, just det. Äh, och, men sen kommer ju Genesis och bara skakar om Hela skiten ja. Det gillade jag, det greppet mm. Att skulle man göra en En riktig sån Terminator uppföljare Så tycker jag att de ändå gjorde rätt På ett sätt med Genesis Ja, han var också helt okej okay. mm. Ja, det fick väl inte jättebra kritik Men jag tänker alltså Det här är ju en filmserie Som har pågått sedan 1984 Eller något sånt där Ja och idéerna kanske tar slut Eftersom redan andra filmen Hade en bra avslutning Så ja. det är ganska svårt att följa upp En vettig story Så att jag tycker att greppet med att Det här är precis i början av filmen Så det är ingen major spoiler Men att Terminator som kommer 1985 Eller vad den det utspelar sig I första filmen mm, det kan mm. När då den första kommer Då kommer det en gammal Terminator bara Döda honom. Så, nu är hela storyn från ettan och framåt helt utraderad. ja Jo, jo, det är häftigt. Det är ju, var ju ett jävligt vågat grepp. Ja, eller? så är det ju. Och det var väl fler på gång på något sätt, men vi får väl se hur det blir med det där. Mm. Jag kan mycket väl tänka på att Arnold's grabb får spela Terminator i framtiden. Han <laughs> ja. ser ju i stort sett likadan ut som ja. mm. Och är väl... Eh, Lika tränad också Kanske ja. inte eh, Mr. Olympia tränad Men alltså Han är väl ett muskelberg Ja, okej. Okay. Så. Ja. så det kan ju bli någonting Det kan det säkert Ja har man nu börjat Att göra dem så kan det ju faktiskt bara rulla på Förutsatt att de eh, Går tillräckligt mycket i vinst Naturligtvis Ja precis eh, Så skulle det ju inte göra, göra någonting om eh, Det var samma som gjort 1802 Som gör det Nej. nästa det sen har det varit lite uh, på gång Tror jag läst läste om det för rätt länge sedan Om att Cameron skulle vara inblandad igen mm. Men att han då i så fall ville börja om igen mm. Och det är sånt där som det kan bli lite farligt med men mm. nu vill jag minnas att uh, de lämnade det relativt öppet också Med en sån där liten cliffhanger i uh, Genesis mm. Så att den, den storyn skulle gå att fortsätta på Ja. Och då skulle jag tycka att om det börjar bli så nu Att nej, det vill inte jag göra Jag vill göra så här istället Då är vi inne i den här uppföljar limbon När det bara blir krångligt ja. Om man inte följer upp det nu Det här som du sa, vågade greppet att Liksom nolla allting mm. Och sen om man ändå inte fortsätter på den Utan börjar om en gång till ja, Då ser jag känna fan det kommer säkert att kunna vara en bra film Men nu har det blivit rörigt med den här serien Ja Jag ska kolla lite snabbt det, hur det ser ut på IMDB Med James Cameron så pratar du lite springer. Ja det som jag tyckte att de löste jävligt snyggt I Terminator Genesis, Det är ju att Arnold är ju närmare 70 nu Ja Och han var väl 65 plus i alla fall När de spelade in den här filmen Så det är ju ganska kul då att Hur ska man få in en gammal Arnold I en ny Terminator film Ja för som i Terminator Salvation då hade man ju då använde man ju liksom CG-grafik eller vad heter det för att göra en Arnold Terminator som såg väl hyfsad ut. Och det gör de ju genesis också med en 1984 Arnold som kommer. Ja, just det. Ja, Ungefär som man gjorde med Peter Cushing i den Star Wars-filmen som kom förra året. Ja. Rogue One heter han va? Just det. Fan vad dålig koll jag har. <laughs> Så att nu har man ju då en 70-årig Arnold och då förklarar de att ja, men det är ju levande vävnad på, ja. det här, på den här roboten. Så att den åldras ju precis som alla annan vävnad. Mm. Bara, ja, fan vad smart förklaring. Ja, visst är det så. Jag kollar lite här nu på James Cameron. Mm. Han har 15 upcoming projects. Åh oh, jävlar. Varav fyra är Avatar-filmer. <laughs> som är ganska kul. Uh, och sen såg jag här också uh, True Lies, Executive Producer En tv-serie baserad på den filmen Det är lite inne att göra så nu också Det får vi nästan prata om någon gång också TV-serier är ju som ny film nu De, ja. Med liksom den typen av budget också mm. Och eh, samma kvalitet Dödligt vapen går ju som serie på sexan nu till Exakt. exempel. men det här tycker jag Det kan vi prata om För det finns ju ganska många sådana ja. Och jag har sett några av dem Så det är Ja visst, vi kommer in på det spåret. Ja. Vi, men vi kör på det då. också så här, 2019, Untitled Terminator Reboot. Ja, jag är öppen för det. Ja. Plot unknown. Nej. Med Arnold Schwarzenegger och Linda Hamilton. Och det står inte rumored på dem, så de är väl mer eller mindre bekräftat bekräftade. Men, men det är ju jätteroligt i sådana fall. Ja. Men fan vad gött och vad härligt att vi kan vara spontana idag bara nej vi släpper allting och så pratar vi om det här idag. Ja. Eh, lite mer Terminator eller? Ja det kan vi väl göra, jag fan fick lite sug för Terminator nu. Mm. Eh, för att det är, det är en av mina absoluta favoritfilmserier mm. och då är det inte nödvändigtvis bara för att det är Arnold med. Ja nej nej. För att det är inget aj, aj, aj, I de här filmerna Nej, alls så Utom... Du menar så när vi tittade på Total Recall ja. Tror jag det var som du Oja. retade dig på Nej men alltså jag tyckte det blir så mycket Men jag tror snarare att jag kanske inte riktigt var på humör Alls från början Nej och sen så tror jag nog att vi andra trissa upp med att garva Jättemycket åt varenda ljud han gjorde ja. Kan ju ha förstärkt din irritation Ja kanske Tror jag Nej men alltså jag är... det var ju först... Jag har ju inte sett den igen Tror jag Vad jag minns Det var länge sedan Alltså anledningen till att jag inte vågar göra det här Just till en Terminator-special Är att jag har inte sett Ettan, tvåan och på jävligt länge Jag har Nej. inte sett Salvation på jävligt länge heller jag tror att om vi skulle kunna göra en bra special Vi kan, vi kan prata lite runt Terminator ja. Men kanske inte så mycket om nej, nej. Uh, Och det, det är ju rätt Jag måste se dem tror jag mm. I synnerhet ettan För att den har man ju alltid gjort, Men den är så jävla dålig, den är mycket sämre än tvåan Och det här Så att jag vet att när jag var Fan jag var ju barn Så drog jag mig för att titta på den Tills en pool hade spelat in den När han hade gått på någon sån här Parabolkanal kvällen innan Tyckte ändå att den var jävla fet Ja, ja. Så. Den är ju grymt snygg även För sin tid Ja, visst är den det kan ju inte mäta sig i tvåan eh, för att... Nej, som var snudd på revolutionerande när den kom Nej, precis Så att, nej. Men konceptet Är ju jävligt fräscht mm. ändå. Det är en sån där film som jag vet att eh, Jag vet att jag, jag såg faktiskt Tvåan först när den gick på tv en gång Och då tyckte jag att den var in i helvetet bra mm. Och sen vet jag att jag kollade på ettan Och då när jag kanske var 12-13 Inte tyckte att den var lika bra Men sen kanske såg den när jag var 23 mm. Och då tyckte jag att man fan det här är ju riktigt bra Det här också Det är För ju jag två olika det... filmer liksom. Ja men jag tror att eh, Jag kanske såg på den på ett annat sätt Nu när jag, är, när jag var 23 då mm. Mot när jag såg den när jag var 13 Och precis hade sett tvåan Mm. Så då tror jag att jag blev lite besviken på den då Men att den När det hade gått lite tid och liksom Kanske blivit lite vuxnare också Kanske titta på lite an annorlunda sätt Man har kanske också Man kan ju visa hänsyn på ett sätt att det här Ja, är en annan det är typ det jag, av av jag tänker med att jag blev Lite mer vuxen mm. Och tänk, kunde tänka så uh, Så då tycker jag att uh, uh, Tvåan håller jag ju som bättre Men uh, den andra är fortfarande riktigt vass. De är ju också bra på olika sätt. Alltså tvåan är ju mer en jävligt genomtänkt och välgjord actionfilm. Mm. Med en väldigt bra story som griper tag i en jävligt fort. Medan ettan är ju mer eller mindre som en slasher. Ja. Så. Att man har en Jason Voorhees-karaktär som går och dödar folk. Ja, just det. Typ. <laughs> ja. Och liksom... Det blir en slutfight och en sista överlevande, och sen är filmen slut. Ja. Två det har vi den där klassiska, för att den är I'll be back med polisstationen. Ja. Det är ju en klassiker till scen som är väldigt uh, ur actionfilmsperspektiv Väldigt intressant ja. och rolig att titta på. Ja, ettan är ju väldigt mörk och creepy. Allting ja. utspelar sig ju på natten. Mm. Jag tror att det hade att göra med att de inte hade tillåtelse att filma på alla platser. Ja, så kan det vara. Så de fick ju smyga ut och filma fort som fan på nätterna när ingen eh, kunde se dem. <laughs> det finns ju många sådana exempel på filmmakare som har gjort så. Men jag tror att de gjorde så med Terminator 1 och därför utspelar sig bara på natten. Samma med The Warriors var ju också lite sådär. Ja. Det är en jävla massa gäng som är ute och busar. Man får ta det lugnt och så får man filma på natten. Men det är ju att ettan är en mycket mörkare film mm. För tvåa känns ju Då har vi en stor Då har vi en värd, ett universum Liksom är en, en Vi har ju hela De här som skapar Skynet Som jag har glömt för vad fan heter Dinacorp eller någon sån där ja, men, men ettan mm. är ju Väldigt simpel i att Det är en robot som ska döda Liksom Människorebellernas morsa innan han föds Ja det är ju allt. Mm. Och tvåan har, då är det så jävla mycket som står på spel. Ja. Det är väl det då som gör att man måste kunna se skillnaden på de här två. Att det. det är två olika typer av film på mm. ett sätt. så jag tycker att Kyle Reese är fantastisk på något sätt. Ja, ja visst är han det. Med Mjukusbrällen och Nike-dojerna. Mm. Kyle Reese, ja. vad är det han är med? Han är med i Aliens också, just det. Mm. Och eh, omslaget till Metal Gear. <laughs> ja, just det ja, ja. Och då snackar vi riktiga Metal Gear nu Inte Solid, för där ser man ju Fan knappt hur karaktärerna ser ut För att det är så jävla artigt tecknat ja. men, men om man tittar på omslaget i MSX Eller 98-bit så ser man att Solid Snake på det omslaget är Kyle Reese från Terminator ja, jo, ja, det håller jag med om nu när du säger det Jag kan se det framför mig Jag hittade en sån gammal Google-bild En gång i tiden faktiskt Ja, okej okay. Men så jag skulle i alla fall vill jag se om Terminator 1 framförallt? Tvåan skulle jag nog inte behöva se om igen för den kan man ju. Ja. Eh, utan till, mer eller mindre, för den har jag sett så jävla många gånger. Trian kanske man också skulle ge en ny chans bara i research syfte. Ja. Om du nu googlar med din telefon och tittar liksom en jämförelse så ser du. Men det är, det är inget ovanligt när man gjorde tv spelen som slag att man kopierar konst. Nej. Det är nästan ett poddavsnitt bara det egentligen. Nu har vi ju den. Ja. Bilderna ligger bredvid varandra och det är väldigt vikt. Den kan jag lägga ut på vår Facebook-sida sen. Ja, alltså det, det är ju ett rent plagiat. Det är ju samma med Contra. Då har man ju tagit två bilder från två Arnold-filmer. Mm. En, eller om det är båda, är från Commando. Och så har man tecknat av Arnold två gånger och så gett nytt huvud till honom bara. Med ja, jag tror att det här är Contra. <laughs> ja. Jag tror en är från Predator och en är från eh, Commando. Okej. Okay. Sen finns det väl en sån där eh, bild av, om det är Snake eller om det är någon annan. Någon där, som, där han ser så jävla skitnöjd ut. Och som du sa, så du ser det väldigt tecknad ut. Mm. Vilket cover är det? Den här ser skitnöjd ut. Ja, han ser lite... ja. Men det kan vara Snake's Revenge kanske. Så kanske det kan vara, vi ska kolla här. Så Joel sitter nu och knäppar Nej, inte det jag tänker på Men vänta är det, vi löser det Hur som helst Annars så är ju Metal Gear 2 Solid Snake Till MSX kanske eh, In-game, när, när han pratar i sin Walkie-talkie eller vad fan det är Man ser den bilden, där ser han ju jävligt eh, Besvärad ut nästan. Ja, men det är, den, det är det jag menar med skit nu. Mm. Ja, precis <laughs> <laughs> Så det är Ja, när jag exakt. har sett en större bild. Av det, det ser ut som han man har drabbats av När man känner sig här. Åh, han, ser som, man, ja, men han ser ut som Emilio Esteves som får en rejäl, liksom han har akut diarré Ja, exakt. Det var det jag. Så. Emilio Esteves med akut här diarré måste, Här måste så det på toas. Det, det får inte finnas en toalett längre än 20 meter sån Då är det kört Jag har diarrhea. Mm. Snake Snake, <laughs> snake. Det enda de hör är hur det plaskar i porslinskålen. Nej. Men ska vi gå över då till det här actionfilmerna eller filmer som går över och blir tv-serier istället? Ja, det kan vi göra. Det känner jag också du har nog bättre koll än vad jag har. För att jag tittar förvånansvärt för lite på tv-serier faktiskt. Även om jag har de här jävla streamingtjänsterna. Men jag tittar mm. ju på antingen det jag tittar på i serieväg är MacGyver, American Dad eller så tittar jag om på något Seinfeld-avsnitt. Okej. Okay. Och det betalar jag 129 spänn i månaden för. Ja, det är väl värt. Ja, jag har råd, det är lugnt. Ja, precis. Men ja, jag vet egentligen inte vilken serie som var först ut med det här. Nej. Alltså ta en ganska populär film och göra... En serie som är baserad på den mm. Den första jag såg Det var From Dusk till Dawn Som Netflix gör Just det Som det nu jävla. finns i alla fall tre säsonger av Fan jag kommer ihåg när den var ny Och jag ville gärna se den Men jag kan inte titta på en serie Och sen vänta en vecka Utan jag måste maraton titta Hela ja. skiten tills jag tröttnar ja, Då har du tre säsonger nu då mm. Bra, då har de kommit så pass <laughs> långt Ja. Eh, men du, för er som inte har sett från Dusk Till Dawn ser ju filmen med George Clooney och Quentin Tarantino. Vilken jävla duo ändå. <laughs> ja. De spelat två bröder som... Det har väl varit ett misslyckat bankrån va? Där de har skjutit i en snut. Ja, och så kidnappar de en familj för de vill ha deras husbil. Ja, exakt. Eller något sånt där. Men hela, hela serien börjar ju på... Det här, vad inte hotell, vad heter det, den här... Ja, de är väl på ett motell i filmen i alla fall ja, och så nej, har de kidnappat någon ja, och så har de våldtagit Ja, men det. tidigare än så, för det där okay. kommer ju lite senare. Mm. Den börjar ju på det här, ja, den här affären, precis vid vägen mm. relativt nära den mexikanska gränsen. Uh, när den här polisen kommer, som är med i så många av Cantin Tarantinos filmer och gör samma roll tänker på det. Kommer ju att prata med ägaren Till den här sprit- och matbutiken Och så visar det sig att de här Är ju redan där Bröderna med mm. Clooney och Tarantino Och så blir det ju en Shootout där Där de ger sig vidare ja, I filmen så är det här bara inledningen Kan det vara 10, kanske max då 15 minuter, men det låter mycket Vi säger 5-10 istället mm. uh, I serien så är ju den scenen hela första avsnittet Mm för då att, att, jag tror tanken med de här, det är att ta egentligen samma grundstory, men bygga ut allting och berätta mycket mer saker runt omkring. Man kan berätta mer saker om alla karaktärer och så vidare. Så jag gillar ändå konceptet, även om jag till en början så aha har det kommit en serie på det här, fan vad tråkigt att man inte gör något annat. Jag då. Det är en jävligt konstigt film att göra en serie på, för filmen är ju jävligt pang på rödvetan och ja. eh, väldigt sjukt vändande, att den börjar som en gangsterfilm sen bara kukar ut ur i någon sorts vampirsplatter. Eh, ja. Det är superhögt tempo, väldigt minimal story sedan när filmen slut. Så ska man bygga en serie på det här som man har nog jävligt mycket att arbeta med för att få det att bli intressant. Ja, och men det är ändå det som du säger Just att det har varit möjligheten att arbeta så mycket med den mm. är det som har gjort att den har blivit bra, tror jag. För det verkar okay. som att de har verkligen lagt ner tid på att ja här har vi egentligen två karaktärer som är huvudpersoner. Två bröder och en familj som ja, kidnappas vid det uppe i fem pers. Och ska man bygga en film kring det? Nej, men då får man säga ja den här snubben som är vampyr han har i serien kanske handlat med droger också. Mm. Och säljer något på något annat sätt. Så liksom, de bygger ju ut allting på det sättet. Okej. Okay. Och sen är det med någon äh, ja, Vampire Queen där med på ett hörn också. Som spelar som någon äh, tjej. Jag kommer inte ihåg namnet på en enda skådespelare i den här serien. Men det är... Nej, jag vet bara att det är Salma Hayek i filmen. Ja, och det är det inte i serien då. Har inte hon åldrat så där grymt bra? Jo, det jo. Som Keanu Reeves och alla andra de här konstiga skådiserna som bara men ser exakt likadana ut. Mm. Nu har jag fortsätter. Jo, men jag tänkte jag att så när du säger att filmen är pang på rörbetan mm. så är det ju i den här serien ganska lågt tempo. Mm. Så liksom det tar tid innan den egentligen kommer igång. Men det tror jag man får tänka att man får inte känna då att Nej det här orkar jag inte med Det händer ju ingenting För de bygger upp det på ett bra sätt Så de sista avsnitten av de här tio som säsongen är Så är det riktigt högt tempo Och då mm. är det ju sån här vampyr action igen Eller splatter menar jag För det är det som jag tycker ändå är jävligt charmigt för filmen För att det kan ju antingen så kan det ju För den urspårningen Det kan ju vara total katastrof Och göra filmen till ren skit Eller så blir den helt fantastisk ja. Jag tittade på filmen för kanske ett, två år sedan och ändå tänkte, fan det här är jävligt underhållande ja. Så det var Predator, Starship Troopers och From Dusk Till Dawn faktiskt ja. Nu är min tri film Triforce färdig Men att den börjar ju lite som en klassisk Tarantino-film Med två jävligt kul karaktärer som är ganska trasiga Som pratar trevligt med varandra Och det händer liksom det blir spännande i sin meningslöshet på något vis. Ja. Och sen så är det som att de bara byter till en helt annan typ av film. Och det kan ju sabba en film om vi tänker rent konceptuellt. Mm. Fast det funkar i den filmen, tycker jag i alla fall. Ja, ja, det tycker jag också. Men är det här någonting som lyser igenom i serien också? ja Jag tycker att serien är ganska... Alltså den blandar in det här lite övernaturliga lite tidigare. Så att det hintas ju väldigt mycket tidigare vad det kommer att bli för serie. Mm. Om det var så du menade. Ja, ja visst, absolut. Så har de inte alls eh, den vändningen eller på det här. Man fattar att de här bröderna är naturligtvis här också två väldigt, väldigt trasiga personer. Men redan här så lägger de till någonting då för att kunna göra en serie på det. Mm. Och det är då att den här karaktären Som Quentin Tarantino spelar Han har någon sån här eh, Form av visioner Lite då och då Han hör röster och sådär mm. Och då kan man tro först är Att han bara är galen och trasig Schizo. Ja, Men att det snarare då istället kan kopplas samman Med den här vampyrgrejen mm. Och det alltså Har man som jag har gjort Kett filmen så gör man ju den kopplingen Ganska snabbt mm. Sen kanske man inte gör det om man inte har sett filmen, så man inte liksom vet vad det är man kan förvänta sig senare. Nej. Men det är också en grej som jag gillade med serien. Att det är som det typiskt sätt som jag menar att man bygger ut karaktärerna mer. Mm. Så att de inte bara är två bankronare, utan de har någonting annat också. Man kanske tänker. Filmen ger ju också på, på, på, på olika intryck att ungefär som ett halvvägsinseende. Man, nej fan, jag orkar inte mer, ska vi inte bara göra så här. Mm, visst. Men det gör det ju också intressant att föra en serie att om vi bygger på det här eftersom det uppenbarligen är jävligt roligt så fan skulle man inte kunna gjort filmen större på ett sätt fast vi gör om det och gör det till en tv-serie för då har vi jävligt mycket att eh, leka med. Liksom. Jo, exakt. Ja Framförallt, och jag har sagt det så jävla många gånger nu men Det är underhållande eh, action. Ja, ja, nej, men karaktärer så de får ju fram väldigt många eh, ganska roliga karaktärer. Jag ska visa en bild på en snubbe som är med i eh, den här serien. Så ifall du ser vem det är. För jag tyckte det var väldigt roligt när det gick upp för mig. Eh, det här är någon sån här vampyrledare. Oh, det är ju Fest från eh, ja, That's 70's Show. det är Fest från That's 70's Show. Och du vet hur han är i That's 70's Show. <kör> ja då. Nördig, ganska tuntig och... Va, va, och och ja, läspar, sånt här. I den här säger han ju liksom En bad guy utan dess like Och liksom ledaren för en stor knarkkartell Som också råkar vara vampyrer mm. och, Tänk att det hade varit Steve Urkel som hade spelat en sån roll Ja just det Men det finns ju alltid en risk När det blir så att man Förknippar en skådespelare med en viss roll mm. Och det skulle väl jag hade jag trott innan att jag har Fess Ska göra en sån här vampyrserie Som när så... Eric Foreman är Venom i Spider-Man Ja, det funkar ju inte så bra nej. Men jag kände väl samma sak från början att hade jag Nu kände jag inte igen honom direkt Men till slut så sa jag, fan det låter bekant Över den här mm. Och då hade jag ju hört någon säga Att Fess ska spela vampyr och knarkkung I en tv-serie mm. Så hade jag tänkt, nej, det kommer ju aldrig att funka Men här märkte jag inte ens Att det var han direkt att han är sån oerhört långt ifrån fest I den här Så att man känner inte igen honom Men var någonting bekant över honom Så jag kollade upp det och så förstod det att... Men ändå så är det skönt att tycka att Han är bra skådespelare han löser det där mm. Och det stör inte För det hade ju kunnat förstöra Precis hela serien mm. Om man hade hört han prata av Från vilket land det nu är han kommer från Men han bryter ju lite och det där Det är därför han heter Fess För han har ju ett namn som ingen kan uttala ja. Eller begripsig på så att de mm. har ju förkortningen Foreign Exchange Students ja, just det. Som hans namn mm. Därav Fess Yes Nej men Ashton Kutcher Löser det också ganska bra menar, Det var väl bland hans tidigare grejer också där how it jag. han var ju modell innan <laughs> Som väldigt många i och för sig Brad Pitt var väl också modell innan han slog igenom Så var han säkert Och han har ju gjort Han gjorde ju för sig väldigt många av så här, Han var väl lite karaktärskådig Som Dude Wears My Car Till ja. exempel de här eh, Men jag tycker ändå att han var jävligt bra i Butterfly effekt Ja, det tycker jag också Det är en grymt bra, grymt bra film Ja. Om jag minns rätt Mm Uh, och sen fanns ju när man var 14 år en skärm Och se dude, where's my car också det Jag tror inte mm. jag skulle orka idag Nej Det kanske är Nu, nu är ju allt urballat på det sättet mm. På det På något sätt Och lite mer och lite kanske mer intelligent utfört Den här är ju, den är rätt störd Bara uh. Vilket jag gillar i och för sig Visst Eh uh. Vad har vi mer att säga om från dass till då? Är det någonting mer du tänker på? Jag är tycker nu har han ändå typ. gått ett par, tre eller tre säsonger. Jag tycker att första säsongen är väldigt bra, tvåan kanske är lite sämre, men nu tycker jag att den tog sig mm. igen. Så det, den är absolut, absolut sevärd. Och eftersom den är relativt kort ändå så tar det inte så lång tid att se igenom den. Nej. Så se till att om du vill testa på den så Ge inte upp efter ett par tre avsnitt Utan den tar sig För den tar lång tid på sig att bygga upp saker ja. Men det är för att det är nödvändigt För att det ska funka senare Men utspelar sig serien I, på, i samma liksom spann Som ja. filmen Precis. Det är inte så att man gör väldigt mycket Innan och mycket efter eller något sånt. Nej, eh, första säsongen är ju första filmen Kan man säga okay. Och sen eh, har ju den gått sin egen väg Lite mer mm. Ja, men så kan det ju vara så det är en av de här serierna. En av de första måste det varit också. Baserad på film. Det, var först, det är nog den första, vad jag vet. Ja. Är, sen har jag väl... Alltså som ska utspela sig... Eller som ska vara någon form av remake då. Ja, just det. Helt enkelt. Mm. För annars finns ju spin-offs. Finns det ju en jävla ja, massa. Det gör det. Uh, sen... Vill jag, alltså Netflix har ju ett par... Jag har ju kommit väldigt mycket och, från och baserat på Stephen King- på Netflix senaste tiden. Mm. Uh, I och med att tänka att de passar på. När IT gick upp på bio. Så mm. har det senare dess kommit en rad olika. Uh, en som jag var lite sugen på. Det är den som heter The Mist. Det har jag väl gjort ett par filmer om den också tror jag. Ja jag har sett remaken på den. Som kom på 2000-talet ja. gång där. Den tycker jag var bra. Ja. Spännande. Den var ganska bra faktiskt. Det var... Kändes lite sådär Vill inte se för mycket monster bara Ja nej nej just det Så kände mm. jag när jag såg den ja. Och det blev det inte heller tycker jag inte Nej det var ganska sparsmak, tycker jag Jag tycker för sig att för att vara Steve, Nu är det väl The Mister, väl En av de här kortare novellerna som ja, han har skrivit Ja det jag. jag tycker att filmen ändå kändes lite tunn ja, okay. Men jag gillade den ja. Om du förstår vad jag menar ja. Men i alla fall Netflix gjorde ju en sån tv-serie som jag hade tänkt att börja titta på. Mm. Men han blev nedlagd efter en säsong. Fan vad man tappar suget då. För då känns mm. det verkligen som att de hade tänkt att göra mer. Att ja, då... han liksom inte hinner avslutas någonting. Och då är det ju värdelöst. Ja. Tyvärr. Så det blir nog inte den. Det är lite synd det. Som till exempel. Uh, Freaks and Geeks. Ja just det. tycker jag är så jävla tråkigt att han inte fick en säsong till. Ja. Den har jag inte sett så mycket av tyvärr i serie mm. uh, no, missed, alltså. Ja men den misst alltså Ja men det skulle nog kunna vara En jävligt cool serie faktiskt ja. Det känns ju också som att Eftersom du som vi sagt, det är en novell uh, Finns ju också stora möjligheter Till att hitta på mer mm. Och faktiskt göra lite mer av den storyn Som det, grund och botten är det väl Att det är väl militären som har Lyckats öppna en dimension På något sätt alla Half-Life typ Ja. Lite så Till någon annan värld Och ur uh, kommer den här dimman Och med de här olika jätte, jättestora insekterna mm. Sen tycker jag också att uh, Fan jag hade någonting på kornen nu. nu tappade jag bort det precis när jag börjar prata Ja <laughs> ah, skitsamma Ja uh, sen har jag faktiskt små tittat lite På den som, en sån som går på b Play också Och det är ju Dödligt Vapen Life of Weapon serien mm. Tycker jag också är bra det som man verkligen är nervös över det är För de, det som gör filmerna så bra Tycker jag är Den här lite good cop bad cop Grejen mm. eh, Två polare eh, Två partners som I första filmen lär känna varandra Och sen får en väldigt fin vänskapsrelation mm. Och ser är de så olika En lite lugnare och en betydligt mer hetsig Den ena är Gammal också ska det väl vara ja. också. Han, Eller han ska pensionera sig i alla fall Exakt och i tv scenen är det bara med att han har, han har haft en hjärtinfarkt, tror jag. Så han måste ta det lite lugnare. Mm. Det är mer så i den. Och så träffar han den här galenpannan, Martin Riggs. Med hipster-mustasch. Har han det? Det har han i alla fall när man kollar på sexan. Ja, det har han, ja. Precis. En totalt irrelevant iakttagelse. Men Jaha, ändå... Ja, det, men det är en, någonting som du har noterat i alla fall. <laughs> men eh, nu ska vi se här. Nu tappar jag tråden igen. Fan, det andra gången idag, Emil. Men jag tappade tråden men nu har jag fått tillbaka det. Det som jag tycker är bra med serier... Eh, fan, vi hoppar fram och tillbaka. Men ja. det, så är det. För att grejen med när man kan göra serier med en sån stor budget och med bra kvalitet och man har dessutom tillgång till väldigt många bra skådisar också mm -hmm. är ju att eh, man kan ju göra boken kanske mer rättvisa för att när man gör film av en bok så är det ju ändå ganska mycket som måste kortas ner. Väldigt många detaljer som försvinner vilket gör att ibland blir storyn lite hoppig. Ett exempel som jag tänkte på ja, förutom Harry Potter då som är väldigt uppenbar men jag tycker att de filmerna gör böckerna väldigt bra rättvisa det är ju filmen Låt den rätte komma in. Ja. Det är jättemånga grejer som ändå är ganska viktiga för att förstå, förstå sig på allting. Som är helt borta för att man har tagit bort de delarna i boken för att kunna göra en film av det. Ja, just det. Men när man gör en serie så kan man ju få plats med mer. Det var bara det många ville lyfta. Mm. Ja, den är ju en väldigt bra bok. Ja, låter att det komma in en kanonbra bok. En av de bästa jag har läst. Ja, men den är riktigt fast faktiskt. Sen skriver John A.V. Lindqvist grymt bra. Mm. Alltså helt osannolikt jävla bra skriver han Karn. Men Dödligt Vapen-serien, alltså hur var någonstans utspelar sig den kontra filmerna? Vilken då, sa du nu? Serien Dödligt Vapen. Ja, vart är de någonstans? Är det Los Angeles? Det är möjligt, ja... Jo, det, det tror jag. New York, Chicago... Nej, Los inte Angeles. New York. Uh, nej, Los Angeles. Nej, men det är alltid någon, sån här. Ja. någon form av sån här typisk jo. stad som alla i alla fall kan namnet på. Och sen vet man ju det att det är kanske... Tas upp lite i filmerna Men Martin Riggs har ju en fru mm. Som har dött mm. Och sen finns det lite oklarheter Till hur det här har gått till Och den delen har de ju med i serien också okay. Och det är därför att han är Man säger när han arbetar Så är han ju den här galningen Som verkar Må ganska bra. Men det är väl hans fasad på jobbet, så att säga. Att han egentligen är egentligen ganska tragisk. Ja, han, har har väl... ingen, han har ingenting att förlora. Också, Nej, det, här. det har de väl byggt en del på i serien också. Mm. Det försvinner ju lite i filmerna. Ja. Han träffar ju ny och hela det där. Riktigt så långt har vi inte kommit än, vad det jag har tittat på. Men jag tror jag ligger ganska långt efter, tror jag. För jag har inte följt den uh, uh, i den takt avsnittet kommer ut. Mm. Utan det blir något lite då och då. Uh, det är en ganska bra serie att ta. Vet, när man bara säger någonting Innan man lägger sig mm. Ja vad fan jag kan ta ett avsnitt Ödligt vapen mm. Det här att varva ner grejer Man släcker lamporna och låter Sömncykeln Man, man väntar på sömtåget ja, grann så Just det. På att det ska komma in på perrongen Och då får man lugna ner <här> sig ja. lite Så jag tycker att eh, Det är en väldigt bra ny Martin Riggs mm. Men en ännu bättre ny Murtaugh jag okay. tycker han gör ett riktigt bra jobb. Den är lite annorlunda. Han har ju inte uh, åldern. Uh, han känns ju inte lika gammal. Men den är också, hur ska man säga, att uh, Murtog ibland kan vara nästan lite Comic relief. Mm. Liksom han, han har en gödel på sig för att han tycker att han ser tjock ut. och Han kan inte karatikicka och sparka ner någon sån här vattenbehållare där i filmen. Alltså, det, den humorn kanske inte finns på riktigt, riktigt samma sätt. Nej. Då gör de tycker snarare så, tycker jag, att de bygger mycket av humorn på Martin Riggs istället. Mm. Att han dummar sig och, ja. Tar en massa onödiga risker, kanske. Ja, och precis, att de driver mycket med det. Mm. Det var en bra poäng, utan att du har sett den... eller? Nej, men det, det, jag tänker att ja. om jag skulle ha gjort en serie så skulle jag ha kanske gjort det på det sättet i så ja. fall. Och tänk också, kanske lite så här att uh, Mel Gibson kanske ger intryck av att i väldigt många scener där han ger sig på saker vad jävligt uh, hård, mm. trots allt. Det finns kanske inte riktigt med här heller utan det är lite mer så här, Woohoo! Det är han, inte aggressivt på något sätt. exakt. Utan mm. han gör det mer för att han... Ja det ska bli en komisk situation av att han Kastar sig igenom en ruta Till mm. exempel så Kanske Martin Riggs här slår sig lite mm. Också samtidigt Nästan så att det blir mer komedi än action komedi Nej, det, ska säga, nej Action -komedi tycker jag Definitivt att det är, det blir aldrig för mycket det, ja, blir det, in, det blir inte Jar Jar Binks Av det så att säga Nej eller Disney Nej Comic reliefs i Disney-filmer är fan det värsta jag vet Mm det har jag aldrig riktigt fattat vad du menar, men det kan vi ta en annan gång. Nej, det är väl inte mer än att jag tycker att det blir för mycket. Ja, Nej, men men, det, är, det är just det jag funderar på. Brukar Disney göra så? Det, det är mer det jag ofta tänker. Det är kanske bara en schablon som jag har, eller en missuppfattad schablon. <laughs> men vi kan ju lämna den diskussionen så jag får tänka ut lite ja. vad fan det jag tänker på Absolut. egentligen. Men det som är också lite farligt med sådana här serier är ju att man blir ju ändå jävligt fäst vid skådespelarna som är med mm. Till exempel skulle man göra en Terminator-serie då som ska utspela sig under kanske ettan och tvåan mm. Man får se kanske mycket av framtiden när ja. Skynet och mm. roboten har tagit över Okej, Det var ju så du menade, men om någon missade Emil menar alltså att det finns två serier, det vet Emil också Men han menar om de gör en remake en remake-serie, eller hur? Ja, ja. ja, alltså en serie som utspelar sig Samtidigt som filmerna ja. uh, Inte någon, någon Sidostory Eller någon spin-off Utan Terminator 1-filmen Som en lång serie Kurt Olson. Chronicles <laughs> Kurt Olsson Ja, The Terminator. Men men då för att idag menar ingen av de här skådespelarna är ju purunga längre liksom. Det Nej. skulle ju inte funka att ha de skådespelarna. Det skulle ju inte funka att ha Mel Gibson och Danny Glover nu till exempel. Nej. För att de är ju dret gamla liksom. Ja, det du, på tal om det har du tänkt på det att man har pratat väldigt mycket om när den fjärde filmen kom i Dödligt Vapen. Den som är nio typ. Ja. Kom 99 eller något sånt där. Ja. 98. Men då har vi så Dödligt Vapen 3. Mm. Är från 92. Och sen kom 4 Och då var mycket diskussion minns jag. Lite så här. De här. Vad heter de nu? Viklund och den här andra gubben som recenserade film. Och Sundgren, och Wiklund. Sundgren och Viklund. Sundgren och Viklund heter det som gick på TV4. Gjorde ett helt inslag om den här filmen om att eh, nu var de gamla, och nu var det länge sedan trian kom och kommer det att funka. Och så tittar man att det hade ändå bara gått sex år mellan tredje och fjärde filmen. Men sex år är ju inte lång tid längre på något sätt. Nej, det är och, inte bara för att vi är äldre, utan det känns inte som att nej. det är. Lång och dödet vapen 4 kom 1998. Mm. Det är snart 20 år ja, sedan 19 år sedan. Satan var Så det är, nu liksom. är det ju absurt länge sedan ja, så, nu så det skulle... kanske var rätt rimligt att göra Serien om den skulle göras Det hade inte funkat tidigare För som du säger, de är gamla de, Som du nämnde i det här med termen, att de Allihop är gamla Och de hade aldrig kunnat göra det idag De kan ju inte göra sina gamla Roller, roller nej. Liksom, Och ska utspelas Under samma tid som när de var i 30-40-årsåldern Nej då måste man ha nya skådespelare. Och det är det som gör att man blir, kan bli skeptisk, tror jag. Ja. Uh, och nu får väl jag kanske då bidra med det här. Det är ju inget action alls, så nej. det här. Är det japanskt? Nej, det är inte japanskt. Tänkte att uh, du skulle dra någon sån. Nej, vi får ju, Nej, nej, nej, nej. Det här är <laughs> Som är en remake på. Nej, då skulle man ju sig kunna prata. Förlåt. Nej, det var, det var ju, det var ju ett roligt sätt det... Du drev med mig ja. på ett sätt som är roligt för att det är sant. Ah, ja, okej. Okay. Det har jag inga synpunkter på. Det är nej. bara roligt. Jag driver med andra så då måste jag väl låta andra driva med mig. Ja. Um, nej, det är en amerikansk serie. Och då är det ju så här att det är ju en jävligt karaktäristisk roll som skådespelaren är väldigt förknippad med. Vilket gör att det här. När, när jag skulle jag, jag reflekterade aldrig över den här serien Jag såg den om det var Netflix eller Viaplay, Det minns jag inte Men jag och Evelina tittade på den uh, Och det är Hannibal Ja Och då tänker man ju ja, Men det är ju Anthony Hopkins Han är Hannibal Ja uh, Och då är det Mads Mikkelsen Som ja. gör <laughs> Madge Man måste uttala hans namn Så annars ja. blir det fel mm. Så Gamle Mads. <laughs> ja spela är halvgir kouter. är det danska nyheterna när informationen och serien släpptes. Jag kan inte prata så danska, så. det låter nej. bara så, men... nej, det kan väl ingen. Men alla kan ju härma danska. Mads Mikkelsen. Danskan är Hannibal Lecter. Ja, kan ju knappt prata danska själva <laughs> Men men då måste jag ändå säga att för att den här ska väl utspela sig det, det är det här det är väl inte remake Kanske på det sättet. För vi har ju Röd Drake. Och sen är det ju När tystnar. Och sen är det ju Hannibal. Och sen har vi ju någon sån här... <laughs> Slicka inte på mikrofonen, Joel. Mm. Eh, sen var det ju också den Hannibal Rising. Som är liksom en prequel till alla de här. Ja. Och så finns det ju den här som heter Manhunter också. Som också är Röd Drake. Ja, precis. Röd Drake är ju en remake. Och mm. Precis, exakt så. Och sen har vi kanske någonstans... Eh, det är ganska långt efter Hannibal Rising förstås Men det här börjar Ganska långt före Röd Drake ja. Med Hannibal Och han Polispersonen som Spelas av Edward Norton mm. Fan heter den karaktären nu igen Rolf han är, Vi kallar honom för Rolf så länge Ja <laughs> Så att den här serien utspelar sig under den tiden som Rolf löser brott med hjälp av Hannibal mm. för att ta fast liksom, psykopater som eller seriemördare som har liksom, vi, vissa, vissa sätt att göra saker på väldigt specifika och knasiga sätt. Just den här typen av seriemördare som ser sig som konstnärer. Ja, ja. Att det är väldigt mycket sånt. Och hur han då har, jag tror Hannibal är hans terapeut eller någonting. Mm. Eller om han är psykolog ja. Som han då pratar med Och de, han hjälper honom med att lösa lösa brott Ja Rösa blott den, Och den serien tänkte jag Ja men jag kan ge den en chans i alla fall mm. eh, Men den är svinbra Ja, var kul Mm Och eh, Mads Mikkelsen Nej förlåt, Mads Mikkelsen Är ju fantastisk som Hannibal Ja, vad bra för det som du sa Rädsla med andra skådisar Det här måste ju vara en sån uh, Om man kan dela in på en skala mm. Där ett är ingen fara Och tio är tio Så hade det här varit i alla fall en nio ja. Om inte en 10. I rädsla för att det ska ja, bli ja, fel med ja, ja. en ny skådisa, alltså. ja ja visst som Eftersom Anthony Hopkins är så jävla starkt Förknippad ja. med karaktären Han är bara läcker men, men alltså, jag skulle ju inte säga Att Marge Mikkelsen är Lika mycket Hannibal Lecter som Anthony Hopkins mm -hmm, Men mm -hmm. han gör ju den rollen Så bra som Marge Mikkelsen kan göra Ja Alltså han, han gör sin egen Hannibal och ja, den Men är det är ändå skönt tycker jag det Att är... han inte försöker härma Nej, Utan är... han gör sin egen grej Ja det, det är en helt annan Hannibal Lecter mm. det, Han är ju väldigt mycket liksom, Gentleman och Överklass liksom, och adling så är såklart Men han är inte lika brittisk som en Hopkins <laughs> Nej, nej, okej okay. Jag menar han är ju skandinav för fan Han är väl bara inte så skandinav Men han, han liksom försöker inte dra på Försöker sig på någon Brittisk liksom, eh, något brittiskt uttal Utan han pratar så som han gör När han pratar sin amerikanska engelska ah, okay. och, och då blir det jävligt bra Tycker jag ändå Mm och sen är det ju mycket matlagning också i den här serien. Ja, också... men det hintas det ju lite om. Ja, man vet ju egentligen inte jättemycket om Hannibal i början av serien. Alla vet ju såklart att Hannibal är ju Hannibal the Cannibal. Men eh, om man ska då försöka sätta sig in i en mindset när man ser serien att man vet ingenting än, för ingen vet... Så han, det är ju väldigt många så avancerade matlagningsscener som är jävligt fascinerande. Hur han gör sådana här avancerade, sny, snygga maträtter framförallt. Okay. Det fattar man ju någonstans att han gör av människor eftersom man vet att han är kanibal. Ja. Men i serien så ser man, i alla fall till en början, inte någon form av några tecken på att han är någon mördare själv så. Nej, okay. Även om man då vet det. Mm. Och att alla de här jättetjusiga maträtterna här gör, gör han ju såklart på människor fast han säger att det här är oxtunga eller vad det är, fast han har skurit tungan av någon annan. Ja, oh. mysigt. Och uh, Merge Migglesen gör tydligen all matlagning själv. Aha, okej. Okay. I serien. Ja. Det är ju såna här detaljer som jag uppskattar att de gör saker på riktigt. Mm. Så att det inte är stundhänder I ett helt annat sammanhang Bara för att man ska få scenen att funka Nej, okej okay. Utan att han mm. står då i det här köket och gör käk Ja Så han kanske är kock då antagligen Jag vet inte, jag kan inte så mycket om Marge Mikkelsen Nej, inte jag heller inte hans kockkunskaper i alla fall. Eh, men sen är ju då karaktären Rolf då så vi <laughs> kallar han nu. Jag jävlar ja, det var ju han också. Jag är ju svinkast på att komma ihåg namn på karaktärer och skådespelare. Ja, den är. typen är ju något svårare också. Ja, Edward Norton-karaktären då kan vi väl säga. Ja. Eh, detta tycker jag inte syns i Röd Drake på samma sätt. Att han, han är ju såklart bäst på sitt jobb på att jaga liksom seriemördare som har... Mm knasiga liksom, verklighetsuppfattningar som Will Graham Will Graham, tack Will Rolf Graham Så... Nej, nej, nej, Rolf ja, för han, han har ju såklart en exceptionell förmåga att sätta sig in i en mördares mindset ja. att han kan han kan deras kognitiva scheman, om man ska använda roliga uttryck hur de, gör, hur de genomför liksom, sina mord det som de då gestalter i den här serien att de gör en djupare karaktär av honom på ett sätt. Och det framgår ju rätt tydligt att han eh, lider ju av ganska grav psykisk ohälsa den här karaktären. Jaha. Oh, aha. <laughs> på grund kanske då av, ja, dels är det ju det enorma stresspåslaget. Det måste vara att ha det där som ett yrke förstås. Mm. Att man... Är sitt yrke och lever för det På ett sätt ja. Men också att det kanske är skadligt då Att hela tiden sätta sig in i hur En seriemördare tänker och agerar mm. Vilket gör att det blir Väldigt bra Och sen kan man ju också Tänka sig att ja, men det här utspelar sig Före Röd Drake Man vet inte, kanske inte exakt När själva Röd Drake-delen händer Men det kommer det göra i serien Ja att det kommer dit. Det är därför jag har med dig i det här avsnittet. Men då skulle man kunna se det också som en sån täckarserie. Nu var jag nära på att ha sådana här slafsiga skitserier som CSI och <gård> de här eh, smutsserierna som är helt osannolika. Men skärmer på sitt sätt antar jag. Det här blir ungefär som en sån serie, alltså rent konceptmässigt fast väldigt bra gjort. Ja. För att det är som avsnitten eller de här olika kapitlerna som kanske är på några avsnittstyck blir som lammen ungefär. Okej. Okay. Att det, det är den typen av mördare och det är den typen av fall. Mm. Just det. Det är lite som att säga evolutionsteori Teorin bygger på evolution. Ja, ja, Nej, men vi förstår vad du menar. <laughs> Övertydlighet är ju alltid bäst. Så att jag tycker att det är bra och det som den här serien gör är jävligt bra också det är att det är så sjukt bizarra jävla fall. Okej. Okay. Att det är något fall, jag vet inte, det är någon seriemördare som har, han samlar på personer och ska göra ett konstverk av dem i. Det är ingen fyr, men typ någonstans nära ute någonstans mm -hmm. i vattnet, om jag inte minns helt fel. Och så har han sytt ihop människor för att göra dem som ett konstverk så att månen ska lysa på dem. Ja. Ah. Genom det här hålet i den här byggnaden. Vilken idé! Ja, det, men det är verkligen så här helt jävla sinnessjuka grejer och mm. sånt uppskattar jag jättemycket. Ja. Ah. Det gör det ju väldigt intressant och det sätter också standarden För det är ju ganska skruvade liksom, personligheter i filmen också ja. Vad är det? Buffalo Bill han heter Jaha. När de ska... Han som eh, dansar som en tjej Ja, precis ja. och Han klär sig väl i deras hud Ja, något sånt Det är därför måste ha en massa lotion så att han blir fin också mm. <laughs> För att han ska bli kvinna så måste han ha hud från kvinnor på sig Ja, du vet, det är ju jävligt sinnessjukt. Det är det. Och det är sådana fall i den här serien. Så gillar man de filmerna så skulle jag faktiskt eh, eh, rekommendera att man ger den här serien en chans. Ett, ett av mina favoritfall i den här serien är en seriemördare som begraver människor inte helt under marken men nästan, och de är inte döda utan de är halvdöda men de ligger i backen för att de får någon form av dropp liksom för att få näring och syre när de ligger i jorden. Men fortfarande lever och så är det så jävla grisigt för att då har de legat så på så länge att det börjar växa svampar ur kropparna. Coolt. Som han skördar tror jag. Jaha. Och det är ju också sådär jätteäckligt. Ja, verkligen. Och det skulle man väl också... Värdigt jävligt värdigt att ligga i, ba, ute i skogen och det växer svamp ur en. Ja, liksom. mm. ah, för rysningen vad tänker jag på? Det är så jävla vidrigt. Uh, men uh, den typen av brott och fall, det, det är ju, jag vet inte, jag kan inte tänka mig att det är jätteverkligt och det uppskattar jag ännu mer. Att det är så skruvat att uh, jag har svårt att tänka mig att det skulle hända på riktigt även om det finns sådana skruvade mm psykopater som har någon jävligt skev verklighetsuppfattning ja. och då kan jag ju också varna då att det är jävligt äckligt just ja. att det är väldigt rott så tycker man att den här scenen när han skär av en bit av hjärnan på en snubbe och får honom att äta den efter att ha tillagat den så kan jag ju säga att det, det är nog fan snäppet vassare i serien. Okej, okay. men det ska väl vara så i en sån serie tycker jag. Så det här, var kan man se den här? Den finns på någon streaming -site. Det kan vara Netflix tror jag. Okej, okay. då ska jag titta. Är det inte Netflix eller ViaPlay? Men jag rekommenderar den starkt. Mm. Sen har jag inte sett färdigt på den. Jag vet inte om de låner den till slut eller hur det blev. Men... Efter två eller tre säsonger så slutade jag titta. Och det ah, var inte bara okay. att jag tröttnade utan det rann bara ur sanden. Jag och Evelina hade så vi marat hon tittade på det här. Men eh, sen fortsatte hon att titta på egen hand och jag <laughs> tappade bort mig lite grann, ah, okay. så då sket jag i det helt enkelt. Mm. Men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att eh, titta i kapp. Ja. Ah. Och. Eh, till slut så kommer äh, den här serien att utspela sig samtidigt som Röddrake. Ah, okay. Så vet jag inte om den går så långt att vi kommer till tystnare Det är ingen aning om. Det... Men om man vill se lite det här just förhållandet mellan eh, William Graham och eh, eller Rolf då, och eh, Hannibal, mm. för det, det är det som kanske är behållningen i hela serien deras förhållande också till varann och hur det förändras med tiden. Mm. Det är ju jävligt spännande mm. Och Madge Mikkelsen är fantastisk Gött Sen har de väl bytt några roller Liksom att de har bytt ut en manlig karaktär Så att en kvinnlig skådespelare Som tycker jag ändå är ja, rätt uppskattat det, det funkar ändå, det stör ju inte För att då får man mer mångfald i rolluppsättningen Och mm. det kan fan behövas när det är sån jävla korvfest hela tiden <laughs> ja, Jo, så är det ju men det, så att jag säger väl inte för mycket om den här serien För att jag tycker verkligen att man ska ge sig in i den här serien helt tom mm. Då så. Men ni kan förvänta er människor, det växer svampar ut Och någon som syr ihop människor för att göra konstverk av dem och såna mm. grejer Underbart Det är någon sjuk gubbe som syr, eller om man stickar eller syr kuddar som han stoppar, alltså då har han inte fjädrar eller ull eller någonting utan han har hår från sina offer. <laughs> Okej, okay. ja. Det, det tror jag är första fallet, jävligt äckligt. Mm. Men det är väl lite kort, alltså det här avsnittet blev, om vi ska då knyta ihop säcken, lite allmänt snack och som gick över helt naturligt på filmer som blev tv-serier. ja. Och det här är ju ett ämne vi kan fortsätta med vid något annat tillfälle och kan kanske ägna mer tid och energi åt Absolut. och hitta fler sådana här. Så att du som lyssnar, om du har tips på filmer som har blivit fått remakes i form av serier så får ni hemskt gärna tipsa oss om det så kan vi kika på det och prata om det vid ett annat tillfälle. Hopp, så gör vi. Så får ni inte glömma att gå in på Instagram på Fyrkantiga Nalgon Eller Tor 100 Eller för all del vår Facebook-sida Fyrkantiga Ögon Eller på wwwspel mm. Det var allt för den här veckan Så hörs vi Och Nej vi kan inte synas För man kan inte se i, i en podcast Nej, Men vi, tack så mycket för att du lyssnade Ja tack så hemskt mycket Så hörs vi nästa gång